Boas tardes, señoras e señores. Lembren que estamos en Radio Samboy e o programa Galegos Novaixo. Pois estamos na Vías de Son, temos ali a Damián, que é o que nos, gracias a él, pois salimos ao aire. E aquí a, a miña beira o meu carón, pois tiño a Xulo Cousil. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, amigos. Boas tardes a todos os que nos están a escutar. Pois lembrade que temos que estamos no 89.4 da FM, e temos un teléfono, eh, do, eh, teléfono como todo o mundo, hoxe, 93 654 1400, 93 654 1500, e tamén temos un correo electrónico, que é galegosnovaixo, arroba gmail punto com, un blog, que é galegosnovaixo, blogspot punto com. Amigas e amigos, para encerrar o programa, tamén vos quero dicir o tempo que temos hoxe aquí en Samboy, porque tamén temos bon tempo eh? mm. temos entre lusco e fusco, pero máis ben é sol e despois de temperatura rolda os 16 grados polo tanto estamos como se estuviéramos na primavera así que amigas e amigos, para entretar o programa que mellor que a música Damián, dá yo play Temos unha cantica moi graciosa aquí sí, É a cantica da pulga ou algo sí, así eso, non? O sorriso da pulga de... O sorriso da pulga Pero interesante mmm, Acaban de pasarme unha, unha nota o, o, esta, interesante sí. O 2 de febreiro de 2005 Naceu en San Petersburgo a filósofa e escritora estadouniense De origen ruso no? Xícame que San, Peter, San Petersburgo non é estadounidense no? exactamente. Alisa Zinovievna Rosenbaum coñecida no mundo das letras baixo o pseudónimo Ain Rand, que faleceu en marzo de 1982. Bueno, o caso é que estas oportunas palabras que esta autora mm, mm, escribiu nunha magnífica novela que é ditura Atlas Shuger, bueno, traducida ao español como La rebelión del Atlas, sí. dicen así cando advirta que para producir necesitase a autorización de quens non producen nada, cando comprove que o diñeiro flúe uh, hacia quenes trafican cos bens, uh -huh. senón con favores, cando perciba que moitos fanse ricos polo soborno, por influencias, e non polo traballo, que as leixes non o protexen contra eles, senón que, polo contrario, son eles os que están protexidos contra ustedes, pois cando repare que na corrupción precisamente é a corrupción recompensada e a honradez convirtese un autosacrificio, entón poderá afirmar, sin temor a errarse e a equivocarse, que a súa sociedade está condenada. Desde logo. Isto escribiuse xa no ano 1950, A xe que imaxináte, pero e da, tá vixente hoxe. En aquel non había eso que chaman sobres e eh, el... carruci... corrupción e todas esas sí, sí. cousas. Bueno, bueno pois pues, fíxete ti. Había sacos. O que o que <risas> o que a Ryan. Si. Sí. Perdón, Ain Rand nos dicías xa naquela época. Si. Sí. Case nada. Bueno, Teremos moitas cousas interesantes que dicir hoxe, vamos, primer... vamos, pues, en... vamos, a empezar pola Ribeira Sacra. Estamos na capital da Ribeira Sacra. Imos e pues, ali temos a đi nese apartado que Temo preguntou, e nos outros preguntámoslle a a sí. Xosé Manuel. Boa tardes Xosé Manuel, que Schenche preguntou por aí. Boa tarde, Xosé Manuel. Boa tardes. Boa tardes por aí. Benvido, moitas grazas por estar aí unha vez máis. <risa> Home, podendo <risa> Claro. Podendo eh, non é un sacrificio. No. Vale. Ti non agardes como outros unhos sobreciños, que non nós non temos deso. Non te desobres. Non, de, polo tanto, o teu altruismo é eh, moi apreciado por nós, pero desobres non aparecen por aquí. Non te desobres deses como os que lleraban os apoderados dos toreiros a... Os medios de comunicación para que fixesen boas críticas taurinas Boas crónicas, non? No, eh? de eso non haber, non, por aquí non Así de... debeu empezar o tema dos sobres De mi onde está chegando sí. E eh, querenos tourear, que é o peor, eh? Aí <risa> está E querenos eh? Si, si, bui Canto, eh? conto, eh? eh si sí. Bueno, pero eu que veixo que hai sobres por todos os rincóns, eh? Por donde vas hai sobres Si, sí, como, como puixen un día na viñeta esa que fago no gaixa sí. confidencial eh, A corrupción é como a merda sí. Son os cheirados de máis Si, sí, exactamente É <risa> un pouco así, empezas a, a levantar a, a manta Uy. E bueno En donde has chegado hay, o colchón Hay algo máis que ácaros Si sí. <risa> <risa> Bueno <risa> Hay que, toma, hay que tomarlo con humor, que estamos ya casi en un Troido, eh, por lo menos esa válvula de escape que temos, que nos queda a los pobres. Sí. Eh, que falta fai, ¿eh? Sí, desde luego <risa> Desde logo. Pero bueno, eh, como os digo, estamos eh, en pleno en Troido. Ahí, ahí en es... Plena festa Es crisis, pero comer eh, hay que comer. Claro. Eh, beber hay que beber e botar os bailes. Es esqueces un pouco da da realidade tan triste, da crise que nos sí. que nos amarga o día a día. Sí. Pero xa estiveche es, o domingo disfrutando un poquiño do domingo do domingo corredeiro, non? Pois non. Non, vaya. A verdade é que non. Bueno, bueno, bueno, bueno. Este domingo que fixen eh foi ir ver a neve. Ah, muy bien De, de cerca, claro Sí, de pisala En casa ainda pueden ver ahí no el alto del caurel Sí eh, eh, Queríamos volver a de cerca Entonces, que fijamos, fue una escapada a Manzanera A Manzanera, muy bien sí, sí. Había mucho domingueiro, mucho portugués Está sí. bien, está bien sí, eh, sí. Bueno, tocamos la neve Sí eh... E, nos, e e e e tu baixate, tirachete por ela. Sacamos unhas fotos, pois pues, xantamos en Tribes Moi ben. Eh, de bien. volta pa, pa Valdelemos. Moi ben. Eh, bueno, esta semana o que vos digo, isto é un non parar. Si tedes pensado ir por aquí, Preparado unha agenda boa. Claro, claro, si si si Porque sí, sí, sí. Eh, o que nos espera non é pouco. O si sea, además xa este fin de semana, como podedes comprobar, a 45 feira do cocido de Lalín con vale. 60.000 persoas e, institucións como a sempre os persoeiros que non falten as festas astronómicas das paparotadas uh -huh. e peperotadas galegas uh -huh. Uh -huh. Susana Griso foi a pregoeira uh -huh. a xornalista esta catalana que está tan de moda sí. uh -huh. Susana Griso, e, sí. e foi, foi a pregoeira dixo que o, o cocido de Lalín era o millor do mundo E eh, bueno, eh, para iso estaba, para lavarlo, para probarlo Claro E eh, eh, para seguir dando son a esta, esta festa Que, como sabéis, é unha festa de interés turístico nacional Hai desfiles de, de carrozas etnográficas eh, Pois pues, tamén con parsas de entroido uh -huh. E eh, agrupacións musicais da, das parroquias de alrededor uh -huh. Bueno, ya a túa viñeta no digital? A viñeta no digital eh, Pois... A que, a que está actualmente É eh, un pouco unha crítica Ao estado de pobreza que, que vai a un aumento, por desgracia mm -hmm. Vaya De como a miseria se está cebando na, Nas clases máis pobres E incluso na mocidade eh? sí, sí. Porque claro, claro. é un escándalo ver Esta última semana isto vai a peor Parece que non se lleve o horizonte O tema mm -hmm. Que os trae un, hai, o, o índice de, de paro E vai en aumento e o índice de paro na xente nova que chega a un 55%. Isto uh -huh. é moi triste, eh? non sei, unha xelación perdida, ter unha xelación perdida e eh non sei en que vai caer a xuventude A parte da saída de emigrar, pois que non vai a dar outras cousas peores. Uh -huh. en... Non digo vale. cales, xa vos imaginades sí, vale, vale. Que, demo, bueno, pois unha reflexión, vale, unha reflexión Filosófica que é de... importante non? Bueno, que eu dicío Vais do... que humor unha reflexión crítica Moi caso. ben, moi ben mm. Bueno, que eu dicío máis que nada por espallamento cultural vale. por, por, Porque, lóxicamente, a xente sí que sabe Que existe ese, pero ese medio No que ti participas Que saiban que que bueno Non sou un correspondente Que tenes un de de nivel. Exactamente, ¿no? sí, En medios interesantes me, eh, un de medio, una marca. Un medio un internet que a moderno, un medio que que es interesante. Correcto, Digo, sí, Galicia, Galicia Confidencial. Gadicia, Confidencia. eh, puede, puede Galicia Confidencial. No, Galicia Confidencial directamente. Uh -huh. un, está. Es un digital galego creo. Mire, sí, no me no me trabuco. É o primeiro eh, Medio en galego En audiencia E o terceiro En termos xerais uh -huh. En galego En, en Galicia Xa uh -huh. o sea que ten moito seguimento E moita audiencia Recoméndolo A parte de por eso Da sección eh, De humor que fago eu Con dúas viñetas da semana Que podedes ir vendo E compartindo uh -huh. Si sí, señor Claro Lógicamente De feito A que comentamos o outro día Tivo bastante repercusión Porque vin aí En internet Que A, a compartir En casi 190 Collins mm -hmm. personas, o sea que... Sí, ya de esta semana pues es esa, yo tuve. Exactamente, fue hoy un poco xogo con las nuevas tecnologías. Mm -hmm. eh, un rapaz que está pidiendo, sí. eh pues yo tuve un poco sí. las nuevas tecnologías, eh, pues mira, claro. bien, y ahora pues Yo pedir. yo tuve. Mm. Exactamente. <risa> yo. Muy mm -hmm. bien, muy bien. O consumismo, non? Sí, exactamente. Que o consumismo sí. doxe, consumismo coche, consumismo peso Si. Sí. Pois, o novo concepto de consumismo. Pois, pues, bueno, seguimos coa gastronomía. Mira, ontem Venga. presentouse, xa vos digo, unha semana de moito comer e moita xoldra. Uh -huh. Presentouse aquí a Monforte e o estás ecocendo. Uh -huh. Ontelo, onteluns. Uh -huh. O estás ecocendo, eh, pois, pues, unha... É unha iniciativa do, da Asociación de Hosteleros de Lugo, xa uh -huh. que o seu lema é pa comer lugo, pois sí. eh, fan moitas actividades, unha que xa se repita aquí en Monforte ou está secocendo, eh, pois establecementos de hostelería adírense á proposta, ofrecen cocido todo a mes, eh, con ofertas especiais, eh, precios moi populares. Uh -huh. eh, abarca todo, toda a comarca, dende incluso Quirogata, Sober, Pobrado, Brollón... Eh, E bóveda e tal E son uh -huh. soma forte, o xa que todo val uh -huh. Delemos e, e toda a, a contorna da comarca uh -huh. hai un xe de locais aderidos Esos eso, prezos uh -huh. especiais uh -huh. E cocido, e vou cocido Pois todo a mes uh -huh. O pregueiro padriño Mellor dito, neste caso, foi Roberto Vilar uh -huh. O ex-integrante do dúo Morístico tonechos E sí. tamén por seu paso Polo Lan Robert Eso, paso a nivel nacional Un concurso de, de Antena 3 que sí, sí. Que for, Antena 3, sí, ou Tele 5 sí, sí, es, sí, sí. Un medio deste uh -huh. eh, Entón, pues deixou de emitir O so programa Na televisión E agora, pois, pues, eh, comentou tamén eh, O tempo que apadreñaba Pois pues, a presentación desta iniciativa O estás recocendo uh -huh. eh, Adiantou que están preparando Un show de humor uh -huh. Baixo título A Cabeza non para Esa frase mítica que lle deu tanta popularidade no Alan Robert, Sí, Pois pues baixo este título están preparando un show de humor Non quixo adiantar nada Pero que a partir de abril ou así Xa estará polos teatros eh, auditorios de, de Galicia Moi mm -hmm. ben, moi ben O sea, que máis cocida e máis comida eh, En Troido, pois xa, vos imaginades Alguns xa empezaron sí. eh, Outros, pois, metense de cheo esta semana Xa a fin de semana a tope A tope, claro, claro que sí Aí Xulio podría falar moito e ben So de Viana do Bolo sí. E Vilariño e toda esa contorna Mm. Sí, pero aí eh, xa, xa da la conta del. Ourense eh, eh, bueno, é eh, unha eh, un mina en cuanto a todo eso, no? Ourense sí. eso. O, que é un Troido en Ourense, a verdade sí. que eh, pra Ben koi sí. mellorando, claro, eh, claro. mellorando a participación, a promoción. Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, eu creo que o Troido de de Ourense, quitando mm. de Cádiz ou de Tenerife, eh, penso que está entre os melhores de, de Sí. Está español, eh? Sí, sí. Además, por a sí, sí. Ademais, ademais pola, pola tradición, por a popularidade, por o por feito de, de, do enxebrismo, non? Do feito de que non é pasear unha carroza e punto, non. Claro, no que... punto de vista etnográfico a que o a eso me, re, me refire. Eh, buscamos as peculiaridades ah. etnografía sí. ou mellor, sin dúbida ningunha. Sí, sí, exactamente. Eh, o triángulo máxico pois xa todo o mundo coñece. Sí, sí. Isto sí. Laza sin, e Verín. Sí, Verín Laza, sí, Pero sí, que sí. agora tomizouse a calquera con ese yo pequeno que vayas por aí na provincia de Ourense Atopaste te cousas superinteresantes. Sí, sí, como é unha dimensión impresionante. Como de Maside que está aí ao lado de de de Carballeño, que tamén é moi moi moi moi interesante, sí, sí. sí. Uh -huh. Viana do Bolo xa vixe que claro. viste de, seguro que en primeira persoa que unha cosa que vai máis, pero sí, moi sí. máis un toco claro, de cariño Si, si, e ademais aproveitan para celebrar a 43 festa da Androia alino ali en, en Viana O sea que, que me parece que este o sea que fin de semana que ven Si, si, si, máis xanta O domingo que ven, aí tenes unha cita sen de vos sí, dá sí, tempo sí. De fazer a escapada es, E se non é... Eu xa, e xa teño ido E vil, recomendo tamén E en eh. Vilariño de Conso tamén fan a... A festa un, do cabrito festa do cabrito, sí, sí, sí, sí. O, sea o o... Pues, do, o domingo, festa do Pois pues nada, eh. se tens ganas de facer un viaxe Acerca esta nave de Suarna <risa> E ali tamén hai a <risa> feira da Androlla E ali tamén Sí, sí, sí <risa> Ali xa foi, non? Non, non, foi en Fonsagrada A feira do... A feira do Botero du... sí, eh, sí, A feira, sí. feira do Botero En sí, en sí, vale, vale, momento. vale Pois pues mira, se temos, se temos alternativas Claro Entonces, que sí E hoxe queria vos falar Dime. Escapando un pouco dos do, entroidos dourense sí. Os máis coñecidos populares e Que teñen máis seguimento Que todos máis ou menos conhecemos mm. eh, queremos falar do, do entroido de Salcedo Aquí na pobra do Brollón Que tamén é un entroido moi etnográfico Que vai moi moi cara arriba, uh -huh. ten un seguimento tamén impresionante, eh, xa xa, eh, ten repercusión a nivel nacional, xa uh -huh. empezase aí na televisión española en reportaxes e tal, pois, falo vos, mira, dos minutinhos do, do entroido do oso, porque o ano pasado o fútbol primeira vez, uh -huh. vivino en primeira persoa e este ano, como teño aquí perto, uh -huh. pois penso repetir. A verdade é que eh, moi endográfico, como vos dixen, o protagonista é un oso, oso, xa tamén, xa, sí que que baixa por pues, da montaña cos, cos criados sí. é un veciño da asociación que se disfraza pues, de origen que far oso este ano mm. e, e detrás del pues van os, os criados tamén vestidos de osos pero máis pequenos mm. meten menos medo sí, sí, sí. pero bueno eh, a súa misión eh, con paus eh, coa forza propia deles eh, es, escorrennta a xente e manchala. E manchala con Feluxi. Sí, sí, sí. Feluxi e o llín. Sí, sí, Para sí. os que non estén moi familiarizados con esa palabra, eu era un deles. Con cinxa. Con cinxa, tindante, emerdante, pois, coñente e imobilizante os, os criados, sí, e sí, ven sí. o oso, o xefe, e co, co caldeiro e carmás as cheas de feluche sí. pois, pasa che refregachas <risas> pola cara e por onde podas. Sí, sí, e sí. E como te, te intente revelar... Sí, <risas> como te fagas forte ou te opoñas, pues, se posa resistencia e ainda é peor. <risa> sí, porque sí, sí. eh, teñen xa o caso, se eu vino, de xente que se lle revolve, sí. se revolva eles, se encaran, eh. Eh, por de rim, riparlle a roupa e quitarlle de xalos en calzós en Braga. Etisnalos co feluxe por todo o corpo, sí, de riba sí, a baixo. Dime xente como quedan, eh? Si, si, si. A verdade é que, a ver, non hai agresividade, evidentemente, uh -huh. E o que o que se mete por levas. Eh, claro, claro. si A ver, sí, se non te metes, se o deixas pasar, pois pues, o mellor tocache, pois pues, un má refrega, un agarimo na cara e sí. déixache as marcas aí, claro, pero pero como te enfrentes Eh, trátase de bon humor e eh, imaginación Para que a xente se debirte Correto, celebrase na parroquia de Salcedo É sí. unha parroquia da equira pobra de Brollón, uh -huh. E o, pues, eh, o que simboliza é o comezo da primavera Enda que este ano está moi baixo o entroido Enda uh -huh. falta un pouco pa a primavera eh, Celebrase eso Simboliza o comezo da primavera E o momento no que o oso Sae da súa oseira tra claro, a hibernación claro, eh, Simboliza deste xeito Pois o ciclo agrícola Caixa mm. abundancia nas colleitas E a fecundidade nas mulleres O xa sea, que ao final todo se resume en comer Caixa abundancia para poder comer E caixa fecundidade, o sea, xa comer é poder <risa> ou sí, sí. como dimos catalanes Hai unha frase dos cataláns tamén que resume a vida mm. e eh, Da seguinte forma Menllai beura pusá e treura. Exactamente, vale. O sea que, mira, os catalanes tamén quedan un resumen aí. O que é a vida, eh? Venga eh, sí, sí. e beura, pusá treura. Eh, exactamente. O, me lleves, me exactamente. <risas> o que é a sabidura popular. Exactamente. Sí, o que eh? a sabidura popular. Troído de Salcedo, que tamén sí. está caro... Tamén teñen bailes de madamas e de danzantes tamén. Sí, sí, Efectivamente. Decirvos que eh, en o 2008, dentro do 2008, disfraze do oso de Salcedo forma parte do Museo Internacional da Máscara uh -huh. e do Entroído de Vinche, uh -huh. unha poboación de Bélgica. Este uh -huh. museo É o museo de entroido máis importante do mundo Ajá, Declarado muy bien, muy bien. por a UNESCO Patrimonio da Humanidade ou sea, que Está representada aí a máscara de dorso de Salcedo No museo eh, máis importante do mundo neste, neste sentido uh -huh. <risas> E despues tamén importante Salcedo A representacións teatrais Empezaron antigamente, pois pues, hacían eh, Especie de mímica E eh, eh, obras de teatro Eh, arromedando uh -huh. os feitos da aldea, o uh -huh. típico arromedaban pois anédotas e historias que pasaban na, na aldea uh -huh. e dentro dos anos 50 esas representacións que eran máis en mímica máis en burla pasaron a ser representacións de teatro aficionado uh -huh. comezan o sábado e rematan o domingo en eses dous días eh, están as entradas esgotadas eh, no centro social eh, cunha capacidade para catorcentas persoas claro, podes tomar medida que para ser unha parroquia pequeniña que se encha os dous días cat, máis de 400 persoas pagando 5 euros para ver teatro aficionado ten tirón a cousa eh? Eh, Ten razón sí, sí, eh, Decirvos que a figura estadoso hai figuras semellantes no País Vasco en Cataluña, Romanía, Alemaña en Xapón, en os Alpes italianos uh -huh. eh, Falando de Cataluña o outro día tamén me pasaron por, por as redes sociais Eh, unha nota de que eh, hai unha, un oso tamén aí eh, uh -huh. En Arles, en Vallespir uh -huh. E chamase eh, Festa de los de Arles yeah. Os cazadores perseguen o oso feroz uh -huh. eh, O 2 de febreiro, o día da candelera yeah. Entón é un pouco o mesmo Os cazadores, yeah. significa, significa, significa que os cazadores perseguen o oso uh -huh. Que andan metendo medo eh, eh, Pois facendo llano a, aos veciños Van detrás de la... A intentar atrapálo e mentres pois sooso que fai en pois a xente e e manchando. -a. Uh -huh. O sea que mira, ao final hai réplicas eh, por toda Europa hai réplicas máis ou menos parecidas de cousas que ás veces creemos que son son sonosas ou son únicas. Sí, únicas. Sí, sí. Pero bueno, é interesante coñecelas, cantas máis mellor, eh. A variedade. Claro, claro que si, sí, claro sí. disfrutar tamén desse de ese traballo tan interesante que ademais non é eh, senón que é máis ben mímico de intento de remedar cousas que no pobo si existían, non? Claro, claro. É como a, tamén o tema dos compadres e das comadres. Eh. Aquí en Monforte, por exemplo, os compadres e das comadres teñen o sentido de eh, pues ridiculizar ou criticar situacións do día a día do, de xente chegada non eh, só so da sí. política non xente pública, xente eh, claro, sí. tamén incluso particulares, xe uh -huh. do veciño uh -huh. porque foi noticia por algún escándalo ou alguna sí. cosa curiosa claro. pois pues é unha forma de, de rirte del, vamos exactamente que non falta humor eh, si sí, señor bueno. o sea que mira se hai formas de pasarlo ben eh, de, de Esquecernos un pouco da triste realidade do día a día sí, sí, sí. Aquí en Galicia Salvo un pon de mirar Mais, Rematamos 3, 3, 3, 3, 3, Vale, 3, pues Adiante con elas Mira, primeira Sabes que é a frase preferida do PP? No, non, non temos, non Mais temos vale constancia Mas vale, que sobre Que non que falte eh. xa, xa non vos digo por que eh? Vale, non nos, esta vez Xa non é ben listo Xa sí, é, é fácil de entender si sí. Outra Esta de cuia o amigo Rajoy, o paisano. Non será, moi, a ver, o Rajoy, non sei vos que pensades, eh. Non será moi competente como xefe de goberno. Mm. Pero notase que é galego, non lle falta retranca, eh. No. O mm. outro día dixo yo xornalistas alemáns, é textual, eh. Mm. A min tame me fan algunhas críticas os xornais. <risas> algúnas. É eh? <risas> <Codoba. risas> eh, bueno, para rematar, estos corruptos, eh. Moito chufar aquí de que neste país temos un un estado social-democrático de dereito, co uh -huh. principio que reina é a tutela judicial efectiva. Pois eu penso que a tutela, a que, o que reina realmente nos corruptos, é a tutela judicial defectiva. É, é, é, é. Para que ten defectos. Sí, sí, Como diría un paisano, os corruptos teñen unha carta para gañar e outra para non perder. É, No sé Eso que... es el triste, ¿eh? O sea que efectivo con de por diante. Exactamente. Es bastante efectiva. <risa> Eu chamadillo de efectiva. De efectiva. Sí. Ten defecto, ten sí, es sí. una peneira con os furos grandes. Eh, eh. Muy grandes para os gus. Sí. Ah, claro, sí. Sí, sí. <risa> muy bien. Hay que saber coller a peneira, sí, sí, claro, sí, no hay... sí, sí. como no somos iguais. Sí, sí. No se nos aplica a mesma peneira. No, claro, sí. claro, claro. <risa> Vayamos ahora a dicha, Vale. Bueno... Bueno, sabe... amigos. Bueno... Eh, por cierto, rematando. Sí. ¿Sabes es qué, Albert de Montes? Sí, señor. Este colaborador sí. actúa en Hospitalet. Eh, sábado. O sábado. O sábados O sea que, si se te des audiencia por Hospitalet, claro. el eh, Nanopaf Long Clayac... O sábado ás 9 da noite, Alberto Montes fará suas alertadas. Muy bien. Historias, anécdotas e outras chorradas. Pois moi ben Non faltedes. De eso falaremos no noso programa tamén en septiembre. Sí, sí, tamén. Muy gracias. Veña saudos. Igualmente, disfrutar del. Hasta logo.